Matteusar Guðspjall, 27. kabli Að morgni gerðu allir eðstuprestarnir og öldungarnir samþýtt gegn Jésu að hann skildi af lífi tekinn. Þeir letu binda hann og færa brott og framseldu hann pílatus í landsöðingja. Þegar Júdas, sem sveikan, sá að hann var dæmdu sekur, yðraðist og skilaði eðstuprestunum og öldungunum silfurbeiningunum 30 og meldi Ég dríði sind, ég sveik saklaust blóð. Þeir sögðu, hvað var þar okkur um það? Það er þitt að sjá fyrir því. Hann fleigði þá Silfrinu inn í musterið og hjælt brott, síðan fóran og hengdi sig. Æðstuprestarnir tóku silfrið og sögðu, ekki má láta það í guðskistuna því þetta eru blóðpenningar og þeir eru þú ásáttur um að kaupa fyrir þá akur leirkerasmíðsins til grafreytsanda útlendingum. Þess vegna kallast hann enn í dag blóðreytur. Þá rættist það sem sagt var fyrir munn Jeremías Bámanns. Þeir tóku sylfurbeiningana 30, það verð sem sá var metin á er til verðsvar lagður af Ísraelssonum og keftu fyrir þá leirkerasmíðsakurinn eins og drottin af fyrir mig lagt. Jésús kom nú fyrir landsöfðingjan. Landsöfðingin spurði hann, er þú konungur geðinga? Jésús svaraði, það eru þín orð. Æðstu prestarnir og öldungarnir báru á hann sakir en hann svaraði engu. Þá spurði Pílatusan, heyrir þú ekki hve mjög þeir vitna gegn þér? En Jésús svaraði honum ekki, engu orði hans og undraðist landsöfðingin mjög. Á hátíðinni var landsöfingin vanur að gefa fólkinu lausan einn bandingja þann er það vildi. Þá var þar alræmdur bandingi í haldi, Barabbas að nafni. Sem þeir nú voru saman komnir, sagði pilatus við þá, Hvorn viljiðið að ég gefi ykkur lausan, Barabbas eða Jesú sem kallast Kristur. Hann vissi að þeir höfðu fyrir öfundar sækir framseldan. Meðan Pilatus sat á dómstólnum, sendi kona hans til hans með þessi orð, láttu þennan réttláta mann vera, fungir hann að draumar mínir verði í nótt hans vegna. En að eðstuprestarnir og öldungarnir fengu múginn til að byggja um Barabbas en að Jésús er því deittur. Landsöðingin spurði, hvort þeirra tvekja viljið að ég gefi ykkur lausan? Þeir sögðu, Barabbas. Pílatus spyr, hvað á ég að gera við Jesú sem kallast Kristur? Þeir segja allir, krossfestu hann. Pílatus spurði, hvað ítt hefur hann þá gert? En þeir eftu því meir, krossfestu hann. Nú sér Pílatus að hann fær ekki að gert en ólætin aukast. Hann tók vatn, þvoði hendur sínar frammi fyrir fólkinu og mætti, Sýkn er ég af blóði þessa réttláta manns, svarið þið sjálf fyrir. Og allur líðurinn sagði, komi blóð hans yfir okkur og yfir börn okkar. Þá gaf hann þeim Barabbas lausan en lét húðstríkja Jésu og framseldi hann til krossfestingar. Hermann landsöðingjans fóru nú meðan inn í höllina og söpnuðu um hann allri hersveitinni. Þeir afklættu hann og færðu hann í skarlatsrauða kápu, fléttuðu þyrnikorunu og settu á höfuð honum en reyrsbrota í hægri höndans. Síðan fjalluð er á kníið fyrir honum og höfðu hann að háði og sögðu, heitt þér konungur geðinga. Og þeir ræktu á hann, tóku reyrsbrotan og slóa hann í höfuðið. Þegar þeir höfuðu spottaðan, færðu þeir hann úr kápunni og í hans eigin klæði. Þá leittu þeir hann út til að krossfesta hann. Á leiðinni heittu þeir mann frá Kýrjenne er Sýmon hétt. Hann neittu þeir til að bera kross Jésu. Og er þeir komu til þess staðar er heittir Golgata, það þýðir hauskúpus staður, gáður Jésu vína að drekka galli blambað. Hann bragðaði það en vildi ekki drekka. Þá krossfestu þeir hann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 Þú sem brýtur nýður musterrið og reysir það á frem dögum, bjarga nú sjálfum þér ef þú ert svo nörgvöðs og stíg nýður af krossinum. Einskerðu aðstuprestarnir gísað honum og fræðimennirnir og öldungarnir og sögðu, öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Hann er konungur Ísraels, stíja nú nýður af krossinum þá skulum við trúa á hann. Hann treystir guði. Nú ætti guð að frelsa hann ef hann hefur mætur á honum eða sagði hann ekki ég er svo guðs. Einnig reyningjarnir sem með honum voru krossfestir smánuðu hann á sama hátt. En frá hátegi varð myrkur um allt land til Nóns og um Nón kalladi Jésús hári rötdu Eli, Eli, Lama Sabaktani það þýðir Guð minn, Guð minn, hefur þú yfirgefið mig? Nokkrir þeirra er þar stóðu heyrðu þetta og sögðu, hann kallar á Elía. Jafn skjótt hljóp einnir að til, tók njarðar vött og fyllti etikki, stakk á reyrstaf og gaf honum að drekka. Hinnir sögðu, sjáum til hvort Elía kemur að bjargunum. En Jésús hrópaði aftur hári röttu og gaf upp andan. Þá ripnaði fórtjaldu musterisins í tvent, ofanfrá og niðurúr, jörðin skalf og björgin klopnuðu, grafir opnuðust og margir heilagir menn sem látnur voru rísu upp. Eftir upprísu Jésu gengu þeir úr gröfum sínum og komu í borgina helgu og byrtust mörgum. Þegar hundraðshöfðingin og þeir sem gættu Jésu með honum sáu landskjálfan og atbörði þessa, rættust er mjög og sögðu sannarlega var þessi maður svonur guðs. Þar voru og margar konur sem álengtar horfðu á þær höfðu fyllt Jésu frá Galiðu og þjónað honum. Meðal þeirra var Maria Magdalena Maria móðir þeirra Jakobs og Jósefs og móðir Sepetu svona. Um kvöldið kom auðugur maður frá Aríma þegu Jósefanafni er sjálfurvarorðin lærisveinn Jésu. Hann gekk til Pílatusar og baðan um líkama Jésu. Pílatus spöð þá að fá Jósefann. Jósef tók líkið, sveipaði það reynu línglæði og lagði í nýja gröf sem hann átti og hafði látið höggva í klett. Velti síðan stórum steini fyrir gravarmunnan og fór burt. Marja Matalena var þar og Marja hinn bo sáttu þar gengd gröfinni Næsta dag hvildardaginn gengu ældstu prestarnir og farisearnir saman fyrir pílatuss og sögðu Herra við minnumst þess að svikari þessi sagði í lifanda lífi eftir 3 daga rís ég upp Bjóð því að grafarinnar sé vandlega gætt allt til þriðja dags Ella gætu lærisveinarans komið og stólið honum og sagt fólkinu hann er risin frá döðum. Þá verða síðari sveikin verri hinum fyrri. Pilatus sagði við þá Hér hafið þið varðmenn, farið og búið svo tryggilega um sem bestið kunnið. Þeir fóru og gengu tryggilega frá gröfinni og innsikluðu steinin með að stóð varðmannana.